Kuna watu wake zao, wa kizao wamekataa kuishi na mama zao. Siwezi kuishi na mamako mimi. Ya mimi ya yeye. Mimi na jawabu zuri sana na watu kama. Ya nani? Ya huyu ya wewe. Haya, ndoka pa Kwenda huko. Katafute ya mimi ya yeye huko, huko mbele. Uchana naye si mwanamke. Hasia. Khabitha Ambaye akwambia ya mama yako, ya mimi Koni we nani wewe? we naweza kuleta wengi kama we hapa nyumba. Wewe ni wa kila pili, niweke na watatu, niweke na wanne, kwani we nani? Hata unaambia mimi ya mimi ya mbia mama kwani? misi pasta pastor, na haki naweza kuoa wawili, watatu, wanne na huendi kokote. Kila zikizidi wacha takuja waheri kuliko huyo wa yughni Allah kullam min sahati ikifikia hali ya mke kumpiga vita mama yako si mwanamke huyo si mwanamke haya mazungumzo yanazungumza ya wallahi kwa uchungu kwa sababu yako sana katika jamii yetu toaona wana watu wanavyowafanya wazazi wao yatia uchungu sana na watoto wa kike leo wakiolewa ndio balaa wanazozifanya siwezi kuishi na mzazi wako haya maneno mazungumzo sana pengine mtu ni yeye mtoto wa pekee na mama yake yeye ndiye anayeeka na yeye ndiye anemwangalia mama yake akioa ende wapi jamani akioa ende wapi nani aliyeweka sharti kwa mtu akioa antaka flati yangu mimi flati yako za ukoto nani eleweka sharti hili? Tena na kushangaza unapata watu wengine wajinasibisha na ilmu na nini? Wajua kisheria yatakikana sheria ya nani? Sheria ya nani ya kumtupa mama ukaenda kukaa kule na kukaa mama yako kamtupili ya mbali. Sheria ya nani? Ni haki yake, haki yake yeye ni kukaa ndani ya nyumba, si ndiyo Hai nyumba. Kuna kitu kimempungua basi yule mama bwana mtu mzima amanaeno a fanya subra fanya subra kama vile dau kama kwa mama yako mzazi utakana ufanye subra huu mama mtu kwa hivyo kumbuka ule wema hakuna yoyote anayeweza kukufanyia wema zaidi ya ule wema aliyokufanyia mzazi wako mama mama na baba